Toni Martene, Alemaniaren gainarenarekin kronoan marcha natzetik zer gertatuko ederren ikusteko. Bai, bueno, e, Omega gaurkoan e, taktika ez sino beraindula, atzotikan ere ba bueno, hori zeukaten. Patxi Billa, Txingindulari Oia eta Omega taldeko Aulkularia. Bai, esaldian 22 korredo sartzia eta bietateko bat e, bai edo bai Toni Martin izatea. E, zau tzen zuten pixkat bueno, ikusten egon ginean nazenengo jurbide hau Hemen nien guruan ibilitako ganaiz eta pixkate trikimalia eta ondo den pixkaterak utxen izkien Eta, eta bueno, ba, e, gutxitan arteatzen da, baina gartuan bai. Ma, sekreta baina gehiago da, leku ezagutzea eta jakitea. Ba, bueno. e, sartu ezkero ba, bueno, e, zugarra murretekan e, aurreneko aldiz, ba, minutu terri, bi minutuko aldeakin pasi ezkero Toni Martin bezalako korredore bat gero, ez da bueno, narrapatzerik. Ze, ez zago zela irikan, eta, eta bera bezain indartxu olako holako bueno, ehibilbidean gutxi daude, beraz e, horiz, horizela sekretua, ez? Olo, pixkat atzean konfianza konfiatzea eta eta bueno, Zugarramurrin Zugarramurdin gainera lehendiko aldian ba minutu terdiko abantail horren nageratzea. Gerortik aurrera, ba bueno, berak e, badaki zurein Toni Martin Oña arte ba erlojupetotan e, ba, bere buru erakutsi duen korredor izan da, baina egia da hemendik aurrera bilakaera bilaka era batenatzetik andabilera eta bilaka hortan e, eh horren azalpen bat izan daiteke ba urtean oraindik pasen urteko mailarik ez ematea. Baina bueno, berapustua da eh erlojupekotan eh dute erakutsi beharreko guzti erakutsi duela. Eta orain ba bueno, egondikan ere korredore gaztea da. Eh bestelburu batzuk ditu eta horregatikan ba ba bueno, e, hori, ezta horregatikan ba bueno, dela urte batzutan eh pentsaezina zen Altzon Goratoni Martinez jotzean, baina ba bueno, orain gorkuan, bai, ez beraz bueno, e, Hori da bizkat bilaka hori. Bai, hori da. Azken azken helburu hori da, ez? Bueno, Estebe teko lasterketetan bere buru erakustia eta eta bueno, eta garaipenaren jokoan ibiltzea, ez? E, hortarako ba bizkat hobetu beharra dauka mendian eta argi dago mendian hobetu eskero, ba normalean orlojkotan galtzen duzula. Hamorra udai esan, baina bueno, eh da eta eta egun bon ez dago da ustek. Goekaisagirregi puskuara mo bistartallekoa. Ba, bueno, eh helburua pizkagenduken, ba bueno, aber e, es jende dicho gente ona hartze eta horrekin batean ba bueno eh gu hor sartuta ba eh talden lana era genion gunean desgaste hori pixkata ba, bueno piskatak eta joteko da bueno, garrantzitsu da hori eta nikuzte hori indegula eta aldi beren ba bueno etapa diskutable balin bazan zen ba, ba baita ez, eta da bueno hor ibilegia ez da, zen, da ba, ba, e, posible izan da ez da beste bai posible nikuzte hor e, beti bueno, e, Den, alkarre, Bike, Jokasidia izaizkit eta, bueno, B12 ba, e errindulari genez, Toni Martinei irun metro guztien dio zu eta ja, juntza izu eta bueno, hori pasau da. Baina, nik uste guen jo estutu aldin bat diola Albertoi eta bueno, bu hor gare, behakin, talde indartxu dauken aldamenen eta, eta bueno, berre lotzen duen eh, azkeneko garaikena. Mobistar taldeko gorka izagirien zuten eginuen unek parte hartzen du Movistar taldean Alejandro Balberderekin eta lan eginen dute, Balberdek itzuli unen irabasteko, bainan jakin esailkapen nagusian, Alberto Kontadorskaya taldekoak duela lehen